Він хотів був вийти, однак не витримав, і сказав Ти така красива ма. Марго посміхнулася. Він часто говорив їй це. А зараз, цього ранку, їй особливо хотілося це почути. Бідний мій хлопчику, як тяжко ти мені дався. Ми з тобою стояли. Одною ногою на тому світі, але вижили. Зробити тобі каву, посміхнувся Максим, а тобі. І вони тихенько засміялися. Двері хлопчачої шумом відкрилися й гукнули об стінку. Це встав середній син Марго. Агресивний, нахабнуватий, безумно красивий і самовпевнений Сергій Якщо він уставав, ніхто вже не мав права спати Він наче навмисно гупав дверима, брязкав посудом на кухні, голосно розмовляв Він теж здивувався, побачивши маму оцій порі в китайському халаті на дивані у вітальні Однак він нічого не спитав. Ходімо побігаємо, запропонував він матері. Сьогодні ні. Сергій підстрибнув до Марго, міцно обхопив за шию і повалив на диван. Вона зарепетувала: "Іди ти зі своїми телячими ніжностями". "Ну, я пішов". І за ним голосно гукнули вхідні двері. Однак через дві секунди він повернувся. «Ма, що з тобою?» Майже водночас в кімнату увійшли близнюки. Так Марго називала свого чоловіка і найменшого сина. Обидва Андрійка схожі один на одного, як дві краплі води. Вони стояли в дверях, сонні, розпатлені, з волоссям кольору соломи, в однакових піжамках з ведмедиками, в однакових капцях собачках. Це було так зворушливо. Вона розглядала усіх з ніжністю і здивуванням. «Мої мужчинки», – думала вона, «мої дітки». Прийшовши на роботу, вона побачила на столі червону троянду. Взявши її в руки, вона помітила, що її колір абсолютно такий самий, як колір її нігтів. І її це не здивувало. Вона подивилася на нового колегу і спитала. «У вас випадково немає на плечі рубця?» Він, здається, теж не здивувався. Є. А від чого? Від яничарської шаблі, пожартував він дуже правдоподібно. Нарада в шефа була довга і нудна. Всі особливо терпляче і уважно слухали шефа, адже в нього сьогодні день народження. Марго дивилася на абсолютно лису, блискучу голову шефа, і її в голову почали приходити непристойні думки. Кажуть, що його коханка, референтка Леска, любить облизувати цю бездоганну рівну площину. Фея Кагедота, що це мені сьогодні в голову лізе. «Так-так, що він каже? Ага. Зосередитися на роботі з клієнтами. Скільки можна пережовувати те саме?» «Бездоганно церкальна поверхня. Як це йому вдалося?» «Ні, це йому просто пофортунило. Дуже сексуальна лисина. Тьфути, ну що це зі мною сьогодні робиться?» Що за напасть? Спокійно, спокійно. Робота з клієнтами на першому плані, це ясно.